Ich werde inshallah ta'ala heute über ein Thema sprechen, das von großer Wichtigkeit ist, weil das Thema mit uns zu tun hat, mit der Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi mit uns Muslime. Wie wir sehen, und das ist nicht versteckt, wie wir sehen, die Lage der Muslime überall auf der Welt, ob hier oder woanders, ist unterschiedlich dass es woanders vielleicht schlimmer es schlimmer den Muslimen geht als hier. Aber die Hauptsache ist, dass die Lage der Muslime in einem sehr desolaten Zustand ist. Die Muslime sind unterdrückt. Die Muslime haben keinen Wert unter den anderen Nationen. Und jeder Muslim, jeder Muslim muss sich Gedanken machen, darüber warum die Lage so ist. Jeder Muslim hat Verantwortung gegenüber seiner Religion. Mit dem Beitritt zu dieser Religion trägt jeder auf eine Art und Weise eine Verantwortung gegenüber dieser Religion. Und deswegen muss sich jeder Sorgen machen um seine Religion. Sorgen machen um seine Geschwister. Sorgen machen um der, um der Situation, in der wir uns befinden. Warum ist das so? Was sind die Gründe, Und wenn man sich die Sache von der Nähe betrachtet und sich die Sache anguckt und anschaut, dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Gründe dafür, warum die Lage so ist. Dafür, warum wir uns in so einer, in so einer desolaten Situation befinden. Aber es gibt zwei, für mich zwei Hauptgründe. Oder Die wichtigsten Gründe dafür, warum das so ist. Der erste Grund ist, dass die Liebe zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa nicht so ist wie die Liebe, wie, wie es bei den Sahabaim wa waren. Die Muslime behaupten zwar, dass sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa lieben oder die Mehrheit behauptet zwar, dass sie den Propheten Muhammad sallallahu wa sallam liebt. Aber diese Liebe ist wirklich nur eine Behauptung und ist keine wahre Liebe. Und dies sieht man, wenn wir zurückgehen in der Geschichte, ein paar Jahre oder ein paar Generationen zurücksehen, dann sehen wir, wie die wahre Liebe war, der Sahaba zu dem Propheten Muhammad. Die sehen wir, Bei jedem Sahabi. Jeder Sahabi hat diese wahre Liebe in seinen Taten umgesetzt. Bei uns ist es leider so, dass diese Liebe nur mündlich ausgesprochen wird. So wenn du heute jeden, oder fast jeden Muslim fragst, liebst du den Propheten Mohammed, dann kommt direkt eine Antwort, natürlich. Aber, wenn du sein, wenn du sein äußerliches, die anschaust oder wenn du dir seine Taten anschaust wenn du die wenn du die anschaust wie er sich verhält wie er mit seinen mitmenschen mit ist wie er mit seiner familie ist wie er mit seinen eltern zu seinen eltern ist dann deutet nichts darauf hin dass er wirklich den Propheten muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt und das ist das problem finde ich einer der hauptprobleme oder einer der hauptgründe warum wir uns in so einer Situation befinden. Und deswegen wollte ich inshallah ta'ala heute darüber sprechen oder ein paar Geschichten erzählen aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wie wa die wahre Liebe des Sahaba zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi Auch darum, weil wir heutzutage auch Angriffe sehen auf unsere Religion, Auf Allah subhanahu wa ta'ala, unseren Schöpfer, der uns erschaffen hat subhanahu wa ta'ala. Wie Allah subhanahu wa ta'ala beleidigt wird. Wie Allah subhanahu wa ta'ala äh, äh, in verschiedenen Arten und, äh, und Sorten äh, beleidigt wird. Manche malen den, manche beleidigen. Der Prophet Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam wird beleidigt. Und so weiter und so fort. Und deswegen wollte ich mich in erster Linie damit erinnern und meine Brüder, damit wir damit das, damit wir inshallah wieder aufstehen und uns diese Sahaba ala, alayhim, als Vorbilder nehmen und damit wir sehen, wie sie wirklich äh, den Prophet Muhammad sallam, geliebt haben und nicht nur gesagt haben oder behauptet haben. Die erste Geschichte ist als Rasulullah sallallahu alaihi und es gibt natürlich mehrere Geschichten, aber ich habe ein paar ausgewählt. Und die erste Geschichte ist, wie die Sahaba ala, empfangen haben. Als er von Mekka nach al Medina ausgewandert ist. Was für ein Empfang hat Rasulallahu erwartet hat. Sie, sie, sie sind auf den, auf, den, äh, auf den Palmen gestiegen und haben Ausschau gehalten, wo bleibt der Prophet Muhammad. Sallallahu Ihre Vorfreude war riesengroß. Und anzera sallallahu alaihi wasallam jazainha hamzi gesungen. Tala al badr alayna. The moon is of us. Strahlt auf uns. Eine riesen Vorfreude, eine riesen Freude, die sie hatten, als sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam erwartet haben. Davor der Liebling des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda. Auf der Reise, auf der Auswanderung von Mekka nach Medina radiyallahu anhu, arda. Als er in der Höhle war und die Qurashiten gekommen sind und auf der Höhle standen und nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi sallam, schauten, hat, zitterte er vor Angst. Nicht wegen sich selbst. Nicht, dass er jetzt drauf geht, dass sie ihn erwischen, sondern wegen des, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi Und er spricht dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Ya Rasulallah, لو tahta qadamaih wenn jemand von denen unter seinen Füßen nur gucken würde, dann würden sie uns finden. Große Angst. Große Angst wegen seinem Liebling, der Prophet Muhammad sallallahu Und dann, als sie von der Höhle rausgeritten sind, Richtung Medina, Abu Bakr siddiq reitet vor dem Prophet Muhammad Und dann reitet er hinter ihn. Dann geht er nach rechts, Dann geht er nach links und wieder nach vorne und wieder nach hinten aus Angst vor dem Propheten Muhammad, dass in irgendwas Böses zustoßen will. Liebe zum Propheten Muhammad. Als Rasulullah in die Medina ankommt, streiten sich die Sahaba. Zu wem? Wen ehrt der Prophet Muhammad? Bei wem kommt er? Zu wem geht er ins Haus? Bei wem wird er bleiben? Bis er sein eigenes Zuhause macht. Und dann bleibt der Kamel des Propheten Muhammad vor dem, uh, dem Haus von Abu Ayyub Al-Ansari, Radiallah, Anhu Arda, stehen. Und Rasulullah bleibt bei Abu Ayyub Al-Ansari, Radiallah, Anhu Arda. Und Abu Ayyub Al-Ansari, sein Haus hatte zwei Etagen. Und Abu Ayyub, Radiallah, Anhu Arda, fragte den Propheten, such dir einen Platz aus. Wo willst du bleiben? Wo willst du dich ausruhen? In der oberen Etage oder unten? Und Rasulullah Wasallam sagte, ich bleibe lieber unten, damit für dich keine Umstände passieren, wenn die anderen Sahaba mich, äh, mich besuchen kommen. Und Abu Ayyub, und diese Geschichte wird bei, äh, bei Al-Bukhari Muslim überliefert. Und Abu Ayyub anhu, ardah, brachte Rasulullah immer wieder Essen, und guckt euch mal die Liebe der Sahaba zum Propheten Muhammad an. Sie achteten darauf, wo, von wo, aus welcher Stelle vom Teller Rasulullah gegessen hat. Damit sie danach die Baraka des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa nehmen. Sie achteten darauf, von wo Rasulullah getrunken hat. Weil sie dann von dem Glas Nachtrinken Eines Tages erzählt Abu Ayyub anhu arda, hat er dem Propheten sallam, Essen gebracht und dem Essen war entweder Zwiebel oder Knoblauch Als der Teller wieder zurückkam kam der so wieder ihm abgegeben wurde Abu Ayyub anhu arda, ist zum Propheten sallam, direkt hingelaufen und sagt ja Rasulallah was habe ich falsch gemacht warum hast du nichts gegessen Rasulullah sagte, ich, werde, ich bekomme immer die Offenbarung. Ich bin in Kontakt mit den Engeln. Und den Engeln stört das, was die Menschen auch stört. Weil die Zwie Zwiebel oder Knoblauch hat einen schlechten Geruch. Und deswegen esse ich das nicht. Deswegen mag ich das nicht. Abu Ayyub sagt, radiyallahu anhu arda, wenn du das nicht magst, ja Rasulullah, dann mag ich das auch nicht. Aus Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi Kle Jede Kleinigkeit, jeder Detail Jede Detail Versuchten sie dem Propheten Sallallahu alaihi nachzumachen Abu Ayyub, anhu arda, Eines Tages wo er Auf seiner oberen Etage Rumgelaufen ist Ist er irgendwie wach geworden Und sagte Oh mein Gott über, äh, übersetz, über, äh, Übersetze ich Diese Überlieferung Wie kann ich über den Propheten sallallahu alaihi laufen? Wie kann ich über etwas laufen und der Prophet ist unter mir? Und er konnte nicht schlafen und er befiehlt seiner Frau, dass sie an der Seite und an der Ecke des, der, der, der, von der Wand die ganze Nacht geblieben sind, weil sie das nicht ertragen konnten, dass sie über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam sind. Am nächsten Tag sind ist er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi und hat gesagt, ja Rasulallah, ich kann nicht, geh bitte nach oben, ich kann nicht auf über dich rumlaufen, geh bitte nach oben. Das ist eine Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi Jetzt frage ich mich und euch, liebe Geschwister, so einer, wie Ayyub Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu Ardah, so einer, der so eine Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi hatte, wenn ein Befehl von Allah Subhanahu wa Ta'ala und Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi wa sallam, gekommen ist meint ihr er hat diesen Befehl be verweigert meint ihr so einer kann einen Befehl von Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi wa verweigern niemals niemals und deswegen wenn wir heutzutage den Befehle von Allah Subhanahu wa Ta'ala und den Befehle des Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi wa verweigern dann kommt das weil unsere Liebe nicht stark genug ist entweder nicht stark genug ist oder Wa aliyyadu billah Im schlimmsten Fall gar nicht vorhanden ist Eine noch heftigere Geschichte Sehen wir Bei einer Frau, von einer Frau Radhiallahu anha In der Schlacht von Uhud Und diese Geschichte Wird auch In Sahihain überliefert In der Schlacht von Ohud kam eine Frau. Und wir wissen, dass in der Schlacht von Ohud ca. 70 Sahaba gefallen sind. Diese Frau kam und fragte oder zu ihr wurde gesagt, dein Vater ist gefallen, dein Mann ist gefallen, dein Bruder ist gefallen. Was war ihre Reaktion? Hat sie sich dann geoffeigt oder gekratzt oder ihre Haare gezogen, geschrien? Nein. Ihre Reaktion war, ihre Frage war, was ist mit Rasulullah sallallahu alaihi wa Sie haben den Propheten sallallahu über alles geliebt. Wahrlich, mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Sie fragte nicht, wie sind sie gefallen oder wo sind sie, lass mich, lass mich nach denen sehen. Nein, sie fragte nach dem Liebling von ihnen, nach dem wichtigsten Menschen, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Was ist mit Rasulullah, Ihr wurde geantwortet, hua bi khair, ihm geht's gut. Aber das reichte ihr nicht. Diese Antwort reichte ihr nicht. Sie sagte, bringt mich zum Propheten Muhammad Ich will ihn sehen. Sie brachten sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Und sie sah ihn, und sie weinte und sagte, jede Katastrophe außer dir ist ertragbar. Jeder Verlust außer dich zu verlieren, ist ertragbar. Sie konnten alles ertragen. Sie haben den Propheten, sallallahu wa sallam, sie waren bereit, sich zu opfern für den Propheten Muhammad wa Alles was sie besaßen, waren sie bereit für den Propheten Muhammad zu opfern. Das ist eine wahrliche Liebe zum Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Und deswegen liebe Geschwister sage ich entweder wenn die Liebe nicht vorhanden ist oder die Liebe nicht stark genug ist sind wir auch nicht so weit oder sind die Menschen oder die Muslime dann auch nicht so weit, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihre Lage oder ihre Situation in einer besseren Situation in einer besseren Lage umändert denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran inna Allah la yugayyiruma biqaum hatta ma bi anfusihim singen mich schon übersetzt Allah subhanahu wa ta'ala ändert nicht die Situation eines Volkes Erst dann, wenn sie sich selber ändern. Was müssen wir machen, damit, wir, damit es uns besser wird, gehen wird? Was müssen wir machen, damit Allah subhanahu wa ta'ala unsere Situation umändern wird? Was müssen wir machen, damit wir so werden und so anerkannt werden, wie die Sahaba und wie der Prophet Muhammad zu, zu ihrer Zeit? Wir müssen uns ändern. Wie ändern wir uns? Indem wir Flugzeuge kaufen. Indem wir Atomwaffen entwickeln. Nein. Wir müssen uns ändern, indem wir Allah subhanahu wa ta'ala ergeben werden. Indem wir wirklich wirkliche Diener von Allah subhanahu wa ta'ala werden. Indem wir die Befehle und den Weg von Allah subhanahu wa ta'ala folgen. Dann ändert Allah subhanahu wa ta'ala unsere Situation insha'Allah in einer besseren Situation. Eine Geschichte, die in Sahih Muslim überliefert wird, von Ibn Umar Er erzählte einen Hadith und seine Söhne waren bei ihm. Er erzählte den Hadith, dass Rasulullah sallallahu gesagt hat, dass wenn eure Frauen euch um Erlaubnis fragen, in die Moscheen zu gehen, dann erlaubt es ihnen. Und haltet sie nicht davon ab, nicht in die Moschee zu gehen. Seine Kinder sagten, nein, wir werden sie davon abhalten. Mit der Begründung, dass die Frauen dann das nur als Ausrede nehmen werden, um einfach so rauszugehen. Wisst ihr, was die Reaktion von Ibn Umar radiallahu anhu war? Er hat seine Söhne geschlagen und er hatte keinen Kontakt zu seinen Söhnen bis er verstarb. Warum? Nur weil sie einen Befehl oder einen Hadith, eine Aussage von Prophet Muhammad, widersprochen haben. Und ja, wir würden sagen, heutzutage würden wir sagen, Die haben eine Ausrede oder eine Erklärung dafür gehabt. Aber die Sahaba, die Erziehung der Sahaba, Alayhim, war so stark, dass sie sowas nicht akzeptiert haben. Dass selbst so eine Ausrede, so ein Widerspruch, so eine Aussage des Propheten Muhammad nicht akzeptiert war. Al-Bukhari und Muslim wird überliefert dass der Sahabi Jabir ibn Abdillah radiyallahu anh erzählt dass während die Sahaba in der Schlacht von Al-Khandak wo die ganzen Kuffar alle sich zusammen getan haben um ein für alle Mal den Islam und den Propheten Mohammed wasallam zu vernichten. Alle haben sich zusammengetan. Und Rasulullah wasallam hat dann den Befehl gegeben, dass dann ein Graben, ein großer Graben, gegraben werden soll, um Al-Madina, um die Stadt rum. Dieser Sahabe erzählt, dass währenddessen, während sie gegraben haben, drei Tage lang, sie haben nichts gegessen nichts gegessen und so hart am Schuften und dann erzählt er dass ein riesen Stein der war irgendwie schwer für ihn ihn kaputt zu machen dann ist er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi hingegangen und fragt ja Rasulallah, dieser Stein ist sehr sehr schwer, ich habe ihn nicht kaputt bekommen hilf mir Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wie wir wissen hatte die Stärke war der stärkste seiner der Leute die da waren hat eine Stärke von gibt es in der Überlieferung von 30 Mann Er rief den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte hilf mir ja Rasulullah Als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dann den Stein kaputt machen wollte sah er in den Augen von dem Propheten Muhammad, wie hungrig Rasulullah war. Seit drei Tagen nicht gegessen. Aber trotzdem, mit einem Schlag, machte er den, diesen, diesen Riesenstein zunichte. Als, der, als dieser Sahabi, der selber hungrig war, Rasulullah in so einer Situation sah, vergaß er seinen Hunger. Und dachte, denkte nur an den Propheten Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Er bat Rasulullah um die Erlaubnis, dass er nach Hause gehen soll, dass er nach Hause gehen darf. Und er ging nach Hause und sagte zu seiner Frau Ich habe ein Erlebnis gehabt, ich habe eine Sache gesehen, die mich kaputt gemacht hat, die ich nicht verkraften kann. Rasulullah ist hungrig. Was gibt es bei uns zu essen? Und seine Frau sagte, wir haben ein, eine kleine Ziege und einen Teller, Shail, Getreide. Einen Teller groß. Sie sagte, Er sagte, gib, hol, die, hol, hol diese Ziege und, schlacht, und er schlachtete sie. Und dann sagte er, seine Frau, bereite bitte uns was zu essen vor. Ich gehe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam rufen. Seine Frau sagte zu ihm, bitte blamiere mich nicht, denn das Eisen reicht nicht für die ganzen Leute. Bring nur den Propheten und ein paar seiner Freunde. Dann ging er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und flüsterte ihm im, im Ohr, und sagte ja rasulallah ich habe zu hause nur eine kleine ziege und einen teller groß getreide so komm zu mir und bring nur ein paar freunde mit und meine äh, und lass uns bei uns bei mir zu hause essen rasulallah sallam, wie ihn allah subhanahu wa taala im Koran beschreibt Er war voller Barmherzigkeit seiner Umma gegenüber. Es gibt keinen, der seine Umma, seine Gemeinschaft, seine Gefährten so viel und so stark geliebt hat und so Barmherzigkeit gegenüber seiner Umma war wie der Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi wa sallam. Er dachte dann nicht an sich und sagte: ah, "Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hat uns Essen gebracht. Jetzt gehen wir essen." Und die anderen Die werden sich irgendwie schon versorgen können. Nein. Er schrie mit lauter Stimme, ja, wo oh, ihr Gefährten, kommt. Jabir ibn Abdullah hat Essen vorbereitet. Jabir ibn Abdullah ist in Angst gekommen. Wie? Ich habe eine kleine Ziege, tausend Mann. Er sagt, ich habe mich so geschämt, Und hatte so Angst davor, vor dieser Situation, gleich zu Hause. Wie gesagt, er sagte, er schämte sich und hatte Angst, später vor der Konfrontation, dass da nur wenig zu essen gibt. Und Rasulullah bringt tausend Mann mit, um zu essen. Er ging dann nach Hause und der Prophet sallam, kam mit den ganzen Gefährten und seine Frau sah, wie die ganze Menschenmenge kam. Und dann packte sie sich, ihr Mann, was hast du getan? Ich habe doch gesagt, geh und flüster nur dem Propheten sallam, im Ohr, dass wir nur so und so wenig Essen haben. Er sagte, Rasulullah s.a.w. hat die alle gerufen und mitgebracht. Aber guckt euch mal das Vertrauen in den Propheten Mohammed den die Sahaba r.a.w. hat. Die Frau fragte ihren Mann und sagte, hast du ihm gesagt, wie wenig Essen wir haben? er sagte ja ich habe ihm gesagt dass wir nur eine kleine Ziege haben und den Teller voller Getreide dann sagte sie hab keine Angst das ist der Prophet das ist Rasulullah er weiß was er macht fertig und dann sagte Rasulullah zu Jabir ibn Abdullah kocht das Fleisch nicht und macht das Brot noch nicht fertig erst wenn ich komme dann, als Rasulullah kam und diese Geschichte, daran dürft ihr nicht zweifeln oder sagen, das, ist, das sind nur Märchen oder sowas, diese Geschichte wird bei Muslimen überliefert. Sahih. Rasulullah kam und dann haben sie das Fleisch hingelegt und Rasulullah spuckte leicht, leicht auf das Fleisch. Und bat Allah subhanahu wa ta'ala um Segen und Baraka. Und dasselbe machte er bei dem Getreide. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ardah, schwört bei Allah, dass alle tausend Mann, elf Sahabi, tausend von Sahaba raduallahu alaihim und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, davon gegessen haben. Und das Essen wurde nicht wenig. Und er erzählt, dass sie noch von dem Essen ihren Nachbarn gegeben haben und das Essen ist so geblieben, wie es war. Mit der Baraka, die Allah subhanahu wa ta'ala seinem Prophet Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam gegeben hat. Aber die Geschichte oder die Lehre, die wir aus diesem, aus diesem Hadith entziehen und entnehmen oder lernen, ist, guckt euch mal die Liebe zu dem Propheten Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam an. Er selber hatte drei Tage lang nichts gegessen und hatte Hunger. Und wir wissen, dass sie sich sogar vor Hunger Steine um den Bauch gebunden haben, damit sie den Bauch reindrücken, damit sie keine Schmerzen empfinden. Oder dass die Schmerzen leichter werden. Aber er vergaß seine Schmerzen und seinen Hunger, weil er seinen Liebling, seinen Propheten Muhammad gesehen hat. Dass er hungrig war. Und dann war seine, seine Sorge... Nur, dass sein Prophet hungrig ist und nicht er selber. Er ging nach Hause, um was zu, was zu essen, zu besorgen für seinen Liebling und nicht für sich. Das ist die Liebe des, zum Propheten Muhammad sallallahu ihm wa Bei Imam Muslim wird überliefert, ein Sahabi erzählt, dass sie eines Tages zu dem Sahabi Amr ibn al-As anhu arda reingekommen sind während er im Sterbebett lag. Er erzählt, dass Amr ibn Anhu arda sich dann zur Wand gedreht hat und sehr stark weinte. Weil diese Leute haben verstanden, um was es geht in diesem Leben. Sie haben verstanden, dass dieser Leben hier dafür da ist, um zu arbeiten. Nicht Schichtarbeit oder dafür, hinaus, dafür zu arbeiten, um eine Villa zu bauen oder ein dickes Auto zu fahren, sondern für das ewige Leben. Sie wussten, was sie erwartet nach dem, nach dem Tod. Sie wussten, dass nicht nach dem Tod alles vorbei ist, sondern erst das ewige Leben anfängt. Und das wirkliche Leben anfängt, Und es und dann, ent, und dann geht es darum, entweder wal'iyadu billah, die Hölle, für immer und ewig, oder das Paradies. Und diese Leute haben gearbeitet. Und viel gemacht. Und waren Allah subhanahu wa ta'ala ergebene Diener. Haben Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten über alles geliebt haben den Weg, den Weg und die Befehle des Propheten Muhammad gefolgt. Und trotz all dem hatten sie Angst vor diesem Tag. Und trotz all dem hatten sie Angst vor diesem gewaltigen Tag, weil sie wussten, was dieser Tag zu bedeuten hat. Weil sie wussten, dass dieser Tag ein gewaltiger Tag sein wird. Weil sie wussten, dass Allah wa über diesen Tag im Koran sagt, ein tag der die kinder sogar graue haare bekommen lässt ein tag der so gewaltig sein wird dass bei jedem unterschiedlich sein wird wie schwer oder wie schlimm er leiden muss je nachdem wie seine taten waren Und deswegen hatten sie Angst vor diesem Tag. Und sie waren sich, trotz all ihrer Taten, die sie gemacht haben, waren sie sich nicht sicher. Und diese Unsicherheit kommt nicht aus Verzweiflung oder weil sie nicht daran, daran geglaubt haben, sondern kommt aus der Stärke ihres Glaubens. Weil sie Allah subhanahu wa genau kennen. Weil sie, so, weil sie einen hohen Wissen haben, weil sie genau wissen, was sie da erwartet. Wie gesagt, dieser Sahabi weinte. Und sein Sohn kam zu ihnen und sagte, ja, o oh Vater, warum weinst du? Warum hast du Angst? Dir wurde das Paradies versprochen. Du hast so vieles getan mit dem Propheten. Du warst mit dem Propheten zusammen. Du hast so vieles geleistet für den Islam. Warum weinst du? Warum hast du Angst? Und er sagte: Wallahi, sinngemäß übersetzt, es gibt nichts Wichtigeres im Leben als das Glaubensbekenntnis. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Und dann sagte er: Oh mein Sohn, in meinem Leben bin ich über zwei oder drei Abschnitte ist mein Leben gelaufen. Der erste Abschnitt, es gab keinen Menschen, den ich so gehasst habe, wie Rasulullah sallallahu alaihi Vor dem Islam, bevor der Muslim geworden ist. Er hat ihn richtig gehasst und sein Ziel war, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu töten. Und dann sagte er weiter, wenn ich das getan hätte und so gestor gestorben wäre, wäre ich von den Höllenbewohnern. Und dann aber bin ich Muslim geworden. Und es gab keinen auf dieser Erde, den ich mehr geliebt habe als den Propheten Muhammad. Und er erzählt dann, dass als er Muslim geworden ist und den Schwureid und den Treueid Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamme Gegeben hat Er sprach zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallamme Ya Rasulallah Imdud ilayya Gib mir deine Hand Damit ich dir Den Treueid Oder den Schwueid Bei dir ablege Als Rasulullah sallallahu alaihi wa Seine Hand ausstreckte Zog er seine Hand zurück Und sagte Ich gebe erst meine Hand Darauf es unter einer Bedingung Du musst mir was garantieren Was war die Sorge dieser Menschen? Hat, war, sein, war seine Voraussetzung, dass Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ihnen ein Kilo Gold gibt dafür, dass er ihn, dass er Muslim geworden ist? Oder ein schnelles Reittier? Oder einen riesen Palast hinstellt? Nein. Seine Sorge war, oder seine einzige Seine, seine, seine einzige Voraussetzung für den Treueid war, dass Rasulullah Sallallahu verspricht, dass ihm vergeben wird. Dann sagt Rasulullah zu ihm, Ja, Amr ibn weißt du nicht, dass mit dem Islam alles davor gelöscht wird? Das heißt, wenn jemand Zum Beispiel muslim wird ehrlich und aufrichtig dann Allah Subhanahu wa Ta'ala vergibt ihm alle seine davorigen Sünden. Und er sagte zu ihm, weißt du nicht, dass al-Hajj, die Pilgerfahrt, die Sünden davor löscht und al-Hijra, die Auswanderung, die Sachen davor auch löscht, um ihn klar zu machen, dass mit seinem Islam Allah subhanahu wa ta'ala ihm biedhin ta'ala alles vergeben hat und dann erzählt er weiter Amr al-Asra und er schwörte bei Allah Wallahi er hat seit seinem Islam hat er nicht Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, richtig angeguckt er konnte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, nicht anstarren warum vor Liebe vor dieser vor diesem großen Respekt und vor dieser großen Liebe die er empfunden hat von dem Propheten Mohammed Er konnte es nicht wagen Rasulullah sallallahu richtig anzustarren. Und er erzählt: "Wallahi, wenn mich jemand fragen würde, ich soll der Rasul, den Propheten Mohammed beschreiben, ich könnte es nicht." Liebe, eine unbeschreibliche Liebe, die sie für Rasulullah s.a.w. Äh, empfunden haben. Und hier frage ich nochmal, solche Menschen hat Allah ta'ala dann so weit gebracht und so gebracht und hat sie dann ehrenhaft gebracht gemacht, so dass die ganze Menschheit sie respektiert hat und mit denen gerechnet hat. Weil sie so waren zu dem Propheten Muhammad s.a.w. Bei Bukhari, um Muslim zum Beispiel wird überliefert die Geschichte von al Hudaybiyah, Als Rasulullah s.a.w. nach Mekka wollte und die Qurayshiten ihn den Einlass verweigert haben, hat Rasulullah sallam, ein Friedensabkommen mit Quraysh abgeschlossen. Denn man nennt Solh al-Hudaybi. Die Qurashiten haben einen Botschafter von ihnen zu ihm geschickt. Zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mit ihm sozusagen verhandeln soll. Als er bei ihm war, sagte er, und das ist Urwa ibn Mas'ud al thaqafi sagte er zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi O Muhammad, was ist, wenn du jetzt über deinen, über deinen, deinen Stamm und deinen Volk, die Qurashiten, siegst? dann bist du der Erste, der seine, seinen Volk besiegt hat. Aber was ist, wenn es andersrum kommt und du verlierst? Dann wirst du alleine da stehen und deine Anhänger werden dich in, im Stich lassen und werden weglaufen vor dir. Als die Sahaba das hörten, kam eine Stimme und sagte, umsus badrillat, wir lassen den Propheten im Stich? Geh und lutsch sozusagen an deinen Götzen. al der hieß Lat, hat den sozusagen beleidigt, weil er, weil das eine Beleidigung war für die Sahaba. Wie? Wir, wir sind Männer, wenn wir den Propheten im Stich lassen? Niemals. Und dann sprach der: Und, das war ein, und dann, während er mit Rasulullah gesprochen hat, hat er immer den Bad von unserem Propheten Muhammad angepackt. Und das war ein, ein Brauch bei den Araber, dass man das macht, wenn man den anderen nicht respektiert. Dass wenn er mit dir redet, dass er dir so an deinem Bad so zieht oder an deinem Bad so anfakt, anpackt ein Brauch bei den Araber gewesen. Und immer wenn er das gemacht hat, dieser Urwa ibn Mas'ud al immer wenn seine Hand, den Bart von Prophet Muhammad angepackt hat, kam dann ein Schlag mit der Hülle vom Schwert auf seine Hand, der ihn geschlagen hat. Immer wenn er, und dann hat er seine Hand gezogen, aber weil das so ein Brauch war, ohne es zu merken, erzählt er, ging seine Hand wieder zum Bad vom Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi und wie immer wenn er dahin kam, kam direkt der Schlag. Er fragte, weil dieser Typ, der den geschlagen hat, war vermummt. Er fragte, wer ist das? Könnt ihr euch vorstellen, liebe Geschwister, wer das war? Das war ein Sahabi, der namens al ibn Shu'bah Radhiyallahu Anhu Wer ist dieser Mughira ibn Shu'ba? Dieser Mughira ibn Shu'ba ist der Sohn seines Bruders. Er sagte zu ihm, weil als er übertrieben hat und nicht verstanden hat, obwohl er immer geschlagen hat, wenn deine Hand nochmal den Bart von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa berührt, dann wird sie dir, dann wird sie nicht zurückkommen. Sein Onkel deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Qur'an la tajidu qowman yu'minuun billahi wal yu'mil aakhir yuwaadduun man haddallaha wa rasoolah walau kanu abaaehum au abnaaehum au ikhwanahum au aashiratuhum aulaaeika ketabaa fi qloobihimu al-Iyman die sahabaham al-Qur'an in taten umgesetse amdin gelebt al-Qur'an war nicht nur ein buch aus per seiten der die Bibliothek schmückt oder den Mann in Ramadan für, Ramadan für Ramadan rausholt und dann den Staub von ihm abwischt und dann ein paar Mal reinguckt. So wie es heute bei uns leider ist. Die Liebe zu der Religion und zu Allah subhanahu wa ta'ala und zu seinem Propheten, Muhammad wa war über alles. Auch wenn es der Vater war. Auch wenn es die Mutter war, auch wenn es der Bruder war, auch wenn es der Onkel war. Allah und sein Propheten haben den Fragen. Und dann blieb er für eine, für, für eine Weile dort, dieser Botschafter, und beobachtete, wie die Sahaba mit dem Propheten Muhammad <lacht> sind. Er sah, wie wenn Rasulullah sogar gespuckt hat, Sie haben seine Spucke aufgehoben und sich damit sozusagen eingecremt. Das ist der Prophet. Das ist der Gesandte Allahs. Sie haben sich darum geschlagen, liebe Geschwister, wenn, er, wenn Reste von seinem Modo, von seinem Abdest, von, seinem, von seiner Waschung, äh, äh, als, als er seine Waschung gemacht hat, wenn Wasser davon geüber, übrig geblieben ist, haben sie sich darum geschlagen, wer das nimmt und davon trinkt oder damit sein Gesicht oder seine Haut auf sein Gesicht oder auf seine Haut macht. Eine große, unbeschreibliche Liebe zum Propheten Muhammad Manche Muslime, wenn sie das heute hören, vielleicht, sie ekeln sich vielleicht davor. Aber warum? Wallahi, wer sich davor ekelt, Der soll schnell, schnellstens sein Iman prüfen. Weil entweder befindet sich da nichts oder das ist sehr, sehr schwach. Und, so, und soll schnell die, Medikament, die Medikamente nehmen, um seinen Iman zu stärken. Und die Medika Medikamente, um Iman zu stärken, befinden sich hier. Und dann ging er zurück zurück zu Quraish und sagte Wallahi ihr habt keine Chance gegen diesen Mann Ich war schon bei den Kaiser der Römer und bei verschiedenen Königen und mächtigen Leute auf der Welt aber ich habe keinen gesehen der so hoch geachtet wird und so geliebt wird und so respektiert wird wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam von seinen Gefährten. Und die Sache, warum das so nicht normal ist für diese Leute, weil das so, so schwer zu verstehen, sozusagen so schwer zu verstehen oder nachzuvollziehen war, ist, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat seinen Gefährten niemals irgendwie mit materiellen Dingen gelockt oder irgendwie materielle Dinge versprochen. Das Einzige, was er ihnen versprochen hat, ist was? Das Paradies. Aber das ist auch das wertvollste, die wertvollste Sache. Heutzutage, wir wissen alle auch, wir sind auch Alhamdulillah Muslime, und wir wissen alle auch, dass wenn wir Allahs Weg folgen, werden wir ins Paradies kommen. Aber warum sind wir nicht so wie die, wie die Sahaba? die Könige oder die mächtigen Menschen auf der Welt, ihre Anhang, ihre Anhang, oder der engste Umkreis von ihnen, ist mit denen nur wegen wirtschaftlicher Dinge oder materiellen Interessen. Sobald diese materiellen Interessen vorbei sind und vielleicht sogar er macht irgendwie, versucht, ihn von diesem Thron irgendwie wegzubekommen, damit er seinen Platz einnimmt. Die Sahaba haben dem Propheten Muhammad Wasallam gefolgt und geliebt, weil sie an ihn geglaubt haben, weil sie ihn geliebt haben und weil sie das Ziel vor Augen haben, das Paradies zu bewohnen. Wie gesagt, er erzählte das den Qurashiten und sagte, Wallahi, Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe gesehen, wie sie sich um seine Spucke streiteten und um seinen Rest, Wasser mit dem er sich gewaschen hat. al Hasan al-Basri alayhi rahmatullah. Eines Tages hat er gepredigt und gesagt, und er hat die Geschichte erzählt, Rasulullah als er seine Predigten ge ge gehalten hat, Hat er immer an so einem, an so einem, äh, an so einer Palme. Seine, hat er sich gestützt und seine Predigt gehalten. جزية نخلة auf Arabisch. Und Rasulullah, die Sahaba nach einer Zeit haben sie einen Mimbar, sozusagen einen Podest für Rasulullah gebaut und Rasulullah hat dann nicht mehr an dieser Palme die Predigt gehalten. Liebe Geschwister, während Rasulullah S.A.W. die Predigt gehalten hat, auf seinem neuen Mimbar, hörte man, wie, als ob ein kleines Kind am Weinen ist. Die Sahaba schauten zu und gingen diesem diesem Weinen nach und es kam von dieser Nakhle, von dieser Palme, wo Rasulullah von ihr weggegangen ist. Sie sehnte sich nach unserem Propheten Muhammad Eine Palme, liebe Geschwister, sehnte sich nach dem Propheten Muhammad s.a.w. Rasulullah guckte euch mal diese Barmherzigkeit an. Selbst Mit etwas, was kein Leben hat. Rasul steigt von seinem Mimbar runter und geht zu der Palme und legt seine Hand drauf. Und streicht darüber. Bis sie ruhig ist. Das äh, al al-Basri sagte dann: ergänzend zu dieser Geschichte: eine Palme ist besser als uns. Eine Palme ist Sehnt sich nach dem Propheten Muhammad SallAllahu Alaihi Wasallam. Liebt den Propheten Muhammad SallAllahu Alaihi Wasallam. Wie ist unsere Liebe zum Propheten Muhammad SallAllahu Alaihi Wasallam? Denken wir an unseren Propheten Muhammad SallAllahu Alaihi Wasallam. Lieben wir ihn wirklich? Wenn wir ihn wirklich lieben, dann müssen wir seinen Weg folgen. Das ist der Beweis deiner Liebe zum Propheten Muhammad SallAllahu Alaihi Wasallam. Heutzutage, wenn jemand ein Mädchen liebt, Er versucht alles mögliche zu machen. Manche erhängen sich sogar. Machen Selbstmord. Wegen was? Weil das andere, weil sie ihn nicht liebt, weil sie nicht zu ihm kommt. Einer liebt Häuser. Arbeitet Tag und Nacht dafür, dass er Häuser hat. Der eine liebt Ferrari, der eine liebt Yachten. Und macht was dafür. Habt ihr jemand gesehen, der eine Sache liebt und nur träumt? Wenn jemand was wirklich liebt, dann tut er was dafür. So, wenn wir unseren Propheten Muhammad sallallahu lieben, dann müssen wir ihm folgen. Dann müssen wir seine Befehle folgen. Dann müssen wir seine Taten nachmachen. Dann müssen wir genauso sein wie er. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Allah. Fattabiuni Sag, spricht zu ihnen Wenn ihr mich liebt, wenn ihr Allah liebt So folgt So folgt mir, so folgt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa Was haben wir davon? Was ist der Gewinn von dieser Sache, wenn wir Allah lieben? Das ist wie eine mathematische Formel Liebst du Allah, so musst du dem Propheten Muhammad sallallahu folgen. Was hast du davon? Wenn du ihn folgst, du wirst von Allah subhanahu wa taala Was? Von deinem Schöpfer, von den allmächtigen Herren wa taala. Er spricht zu dir. Du wirst von mir geliebt. Was gibt Ehrenhafteres als das? Du kannst auf dieser Erde, auf dieser Welt, der mächtigste Mensch auf dieser Welt sein. Aber wenn du nicht die Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala erlangt hast, wenn du nicht diese Stufe erlangt hast, dann bist du nichts. Dann bist du dann bist du gar nichts. Allah wird euch lieben und wird euch vergeben. Das muss unser Ziel sein, liebe Geschwister. Dieses Verständnis muss hier rein bei uns. Den müssen wir sozusagen inhalieren. Den müssen wir in unseren Körper, in unseren Adern mit reinnehmen. Damit wir dieses Ziel inshallah taala erreichen. Der zweite Grund Der auch sehr, sehr wichtig ist, warum wir uns in so einer desolaten Situation, in so einer schlimmen und erniedrigen Situation finden, befinden, ist, dass wir nicht den Wert dieser Religion und den Wert dieses Buches schätzen. Denn wir haben das nur geerbt. Wir haben die Religion nur geerbt, meistens. Die Sahaba mussten Leid erbringen, mussten Opfer bringen, wurden gefoltert, wurden getötet, wurden so viel geprüft, mussten so viel Leid über sich ertragen für diese Religion. Deswegen kennen sie und wissen den Wert und schätzen den Wert dieser Religion. Und deswegen, jemand, der von seinem Vater ein paar Millionen erbt, der kann sie binnen einem Monat, zwei Monate weghauen und dem wird das gar nicht mal jucken, weil er nicht dafür geschwitzt hat, weil er nicht dafür gearbeitet hat. Aber sagt selbst einem Millionär, sagt ihm, gib mir eine Million, du hast doch 20. Wenn jemand 20 oder 50 Millionen hat, Meint ihr eine Million wird denn irgendwie verletzen oder was ausmachen? Das ist wie wenn ich zum Beispiel, wenn ich zehn Euro habe, einen Euro geben würde oder einen Cent. Aber trotzdem der würde niemals eine Million so hinblättern. Manche sogar, selbst als Millionäre, manche der, der macht mit dir genau Rechnungen auch wenn es um den Euro geht aus Prinzip der Haut das Geld nicht aus dem Fenster und so ist das genauso wir, wenn wir wirklich den Wert dieser Religion schätzen würden, dann würden wir auch wissen, was diese Religion äh, dann würden wir auch selber dann wissen, diese Religion sch zu schätzen und selber diese Religion stark aufnehmen und richtig umsetzen und praktizieren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran dafür in surat al-A'raf فخلف من بعدهم خلفun warithu الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق Dann folgten nach ihnen Nachfolger, die, die Schrift erbten. Sie greifen nach den Glücksgütern des Diesseitigen und sagen, es wird uns vergeben werden. Das ist genauso das, was wir heutzutage erleben. Wenn du mit jemandem redest, ja, Allah ist allvergebend. Allah ist allvergebend, das stimmt aber du musst auch die Wege einschlagen, damit Allah subhanahu wa ta'ala dir vergibt. Du musst zu so Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Du musst Allahs Weg dann ehrlich und aufrichtig folgen, damit Allah subhanahu wa ta'ala dir vergibt und nicht nur wünsche, Allah wird mir vergeben. Und sie sagen, es wird uns vergeben werden. Und wenn ich ihnen gleiche Glücksgüter bieten Und wenn sich ihnen gleiche Glücksgüter bieten, greifen sie danach. Wurde nicht mit ihnen das Abkommen der Schrift getroffen? Sie sollen über Allah nur die Wahrheit sagen. Sie haben doch das, was darin steht, erlernt. Und die jenseitige Wohnstätte ist besser für die für diejenigen, die gottesfürchtlich sind. Begreift ihr denn nicht? Dazu erzähle ich nur eine kleine Geschichte, die bei Al bukhari überliefert wird. Dieser Hadith, der bei Al bukhari überliefert wird, Das zeigt, was für Opfer es Sahaba Taala gebracht haben für die Religion. Und was wie die Sahaba Taala den Wert dieser Religion kannten und schätzten. Sahabi Radiyallahu Anhu Abu Dharr Al-Ghifari Radiyallahu Anhu Arda. Dieser Sahabi schickte seinen Bruder als allererstes nach Mekka, weil er von Muhammad Sallallahu Alayhi gehört hat, um die Lage abzuchecken, was mit diesem Mann ist. Er kam zurück und erzählte: "Ja, der eigentlich nur gute Sachen über Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Das reichte ihn aber nicht aus. Und er ging selber nach Mekka. Abu Dhar Er blieb drei Tage und Nächte und beobachtete dort die Lage. Weil er konnte nicht einfach da hingehen und sagen: mal, zeig mir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Weil das wäre gefährlich, weil die waren alle gegen natürlich gegen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Und sie passen auch auf, dass keiner zu ihm kommt. Dann fragte er einen, einen Mann, wo ist dieser Mann, der mit einer neuen Religion gekommen ist. Dieser Mann schrie direkt, hier passt auf, das ist ein irre einer der Irre geleitet ist. Und sie kamen alle auf ihn und schlagten ihn. Abu Dhar radiyallahu anhu, schlagten ihn bis er blutete. Bis Al-Abbas r.a. gekommen ist und ihn rettete vor denen. Dann fragte Ali ibn Abi Talib r.a. Und Ali r.a. führte ihn zum Prophet Muhammad s.a. Als erbä Rasulullah s.a. angekommen ist, erklärte Rasulullah s.a. ihm die Religion und er nahm die Religion an. Als er die Religion annahm, hat er jetzt gesagt, Alhamdulillah, Gott sei Dank, ich bin Muslim, ich habe mich gerettet, ich bin jetzt mit dem Propheten und fertig. Friede, Freude, Eierkuchen. Mit, seinen, mit der Aus, Aussprache des Glaubensbekenntnisses hat er gewusst, dass er seinen Beitrag dazu beitragen muss. Dass er eine Verantwortung trägt gegenüber dieser Religion. Und der Rasulullah s.a.w. sagte zu ihm, du darfst nicht Äh, deine Religion zeigen. versteckt das. Um, aus, Angst vor, äh, aus Angst, dass ihm was Schlechtes zu, zustößt. Dass er geschlagen wird, gefoltert wird. Aber Abu Dhar war ein starker Mann. Er sagte, Wallahi, laus einen Wallahi, ich werde meine Religion offen zeigen. Und ging zu dem Versammlungsort von Quraysh wie bei uns zum Beispiel Zentrum, Fußgängerzone, Stadt, ging dahin und sagte, <lacht> Und sie kamen und schlagten ihn. Bis er blutete. Und wieder rettete ihn Al-Abbas und sagte, der kommt aus Rifar, seine Familie, ein Familienstamm. Und eure Karawanen fahren, fahren immer da vorbei. Wenn ihr, wenn ihr den tötet, dann werden eure Karawanen weggenommen. Und wieder... Schrie er Und sagte, la ilaha illallah muhammad rasulullah. Und wieder wird er geschlagen. Dreimal. Bis Rasulullah sallallahu alaihi sallam, ihn dann wegschickte. Und äh, er schickte ihn zu, seine, zu seinem Stamm zurück. Rifar. Als er wieder, als er nach Rifar angekommen ist. <lacht> hat er dann da geschlafen und hat gesagt, ja, ich habe genug Schläge bekommen. Fisabillillah. Möge Allah mich belohnen. Fertig. Hat sich schlafen gelegt. Urlaub. Nein. Daua-arvoiit. Hat den Islam verkündet in seinem Stamm und seiner Familie. Als Rasulullah sallallahu alaihi nach al ausgewandert ist, kam er mit zwei Stimmen. Rifar und Aslim. Und Rasulullah sallallahu alaihi mit den Stimmen Rifar und Aslim. Und Rasulullah sallallahu alaihi sagte, Amma Gifar un Ghafar Allahu laha wa amma Aslam. fassallam Allah. Das sind die Sahaba. Die haben Verantwortung. Die haben diese Verantwortung Gespürt. Und ihre Liebe zum Propheten Muhammad wa sallam, war sehr, sehr groß. Deswegen hat Allah subhanahu wa sie dann auch ehrenhaft gemacht und ihre Situation in einer besseren äh, Situation äh, geändert. Möge Allah subhanahu wa uns, inshallah unsere Liebe zu Allah, wa zu unserem Propheten Muhammad sallam, und zu der Religion stärken. Sodass wir inshallah uns dann zum Positiven verbessern werden das was ich gesagt habe das Richtige davon ist nur von Allah subhanahu wa taala und wenn ich was vergessen habe oder was falsches gesagt habe ist es von mir und vom Satan